פרק כ"ב אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו. שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו. אם יימצא תימצא וידו, הגנבה משור עד חמור עד צה חיים, שיניים ישלם. כי יבער איש שדה או חרם ושילח בעירו